en moi ah, ah, ah, ah. Més de 40 anys amb tu Galegos no baix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 avanqueiro, avanqueiro avanqueiro, vale, vale, vale avanqueiro vale. a, a, a ver, ten máis de 10 anos é un bueno, fai que non sabemos porque un, un un señor que facía de cura así de de antroidada hmm. e pos morreu fai xa un montón con 90 eu, eu quisei, máis de 100 anos ten esto. é un É uma coisa algo fora do, do, do usual. Sí. É, uns aqui enterram o, o Filipinho, outros queimam o... Um, bueno, cada um o Tibório, o, o Farruco Cubano. Sí. E aqui, pois pues, nada, enterramos um o osso, um osso, um osso de um, um, um muslo de, de, um, de um porco ou algo assim. Sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Bueno, enterra xoso, pero ten, ten unha celebración Entre comillas, teatral non Acompañada de, de, de, de retranca galega eh, Contanos parte do, de, de esa parafernalia De ese traballo que, que, que facedes Vamos a ver, eso todo é eh, Tradición é o último que se casa na parroquia Si sí. eh, Bueno, a ver, a Banqueiro, unha parroquia do Concello de Boiro Que somos sobre 2000 habitantes o así Si sí. E, bueno, último que se casa na parroquia, pois, eh, ten que recibir a, o bueno, oso, vai, o vaina súa, temos unha caixinha de cartón, <risas> vai como se fora un enterro tradicional. Un enterro, sí, vai, sí, sí, sí. O señor cura diante, eh, as choronas eh, que iban nos enterros tan, despois, e en tractores andando, e descorvando cos raiteiros, eso bueno, non pode faltar, claro, nunha cosa que se prexi. E, e vamos en acompañamento, como se fóra un terror hasta a casa do, do, dos novios. Mm. Os novios esperáonos na casa Ajá. e alí ese van o rullo que a can toca, pois ou empanadas ou tortillas ou filloas. A cerveza ou eso os ascanche toco os pues, ten que asumir todo eso. O bueno, dentro do humor, lógicamente. Eh a ver, chegase a un acordo, non? É dicir que Si, sí, sí, sí. Refírome que paga, fálase co, co con esa parella ou coa co a posible parte sí, sí. De esa persona para a que ver, un, sí, un mes antes hmm. normalmente miramos porque a ver, porque isto todo é de moi borrollo y claro, a ver, eh, vamos eh personalmente falar ca ca co da familia que tense a noiva ou noivo que sea da parroquia, né? ¿no? Neste caso é a noiva. Hm. Mm. E vano, bueno, eh lle comentou, mira, oye, tocoucho interrogoso. Mm, Aí mm. si sí, é tocomentar, si, sí, vale? Mm, Entonces, sí. que pasa? Ahora imagínate pues que eh, pues, eh que lle fallece algún familiar, a, a ver, si éumentalo, por exemplo, ya xa non vou, uh -huh. lógicamente. Claro, claro, claro, sí. Mm, sí. A isto ten que ser... Se si é delicado... ...con de moi bo rollo, moi bo humor. Claro. Mm, non é unha obrigación. Sí, sí. E, pasa, é unha tradición tan arraigada que nunca hai problema para encontrar. Sí. O sea, é moi raro que te digan... Ja, Púdose dar unha vez un caso que bueno, igual pois pues, eh falecer un pouco mm. o, o pai sí, dan e dano é igual. Entonces no, non no, procede. Uh, Vamos uh -huh. ao seguinte non pasa nada. Claro, claro, claro no claro. importa. Importante. Bueno, pero agora o que pasa é que o, o, os matrimonios a veces non, non, non están moi ben conformados e, e as veces son, son persoas que se arrechegan que non, que non, teñen, que, que non, que, que non fixeron os papeles como é divido ou, ou a verdade é que atopar agora persoas recén casadas é, é difícil, non? Sí, vamos a ver que de feito este ano sí. pasa, eh, pasa unha cousa eh, pois nunca son nadie O sea, ah, mi... nin, nin, nin, nin polo surgado, nin pola iglesia antes íbamos pola iglesia ahora na iglesia verdade verdad xa cada vez menos, menos sí, Pero, sí, bueno, nin polo surgado, nin polo consello vaya, oh. e, entón dixamos claro, unha casualidade o sea, que foi a primeira vez que nos pasou eh? e entón que pasa? que empezamos a, a tirar ten fixo bodas de ouro, bodas de plata que fora pola Entonces ah. entón aí nos apareceu unha de bodas, de, había dous. Sí, unha sí. de bodas de ouro e unha de boiras de prato. Uhum, uhum. O, da, o das bodas de ouro, e, bueno, poxe, tiña que unha pequena intervención quirúrgica sin, sin nada máis, sí. pero, bueno, cadrava moi encima. Ah. entonces dixamonos, bueno, vas a quedar en, en reserva cruxiascas. Ah, e mi... entón fomos a donde a última da de 25 anos. Eu sí, comentei, mira, sí. é que se tu comentas dos. Sí, sí. A león, oh, Pois sí. E dixo, bueno, pois... Participa. Eh, boa boa falou miña nai. e eh, digo a eh, di, nona bueno, mae isto como introduzo e tal. Bueno, pues pois nada, pues pois adiante. Deci. O día siguiente xa me confirmo e conta con nós. Moi ben, oh, ben, ben. A partir de xa me teñen unha foto para montar a esquela ah. a esquela justo, de, un, un, home, non é, unha escala de, de normas de, de, de, sí. de re, que leva unha retranca de, en, de, in, in, in, incluída, non? retranca, claro, des, Sí, hombre, ver, eh, vai con toda da para hacer una todo nos eh, todo escrito en en cerrado nós somos do, da zona do Barbante falamos moito caes caes caes coa J non coa jeada é eso entonces se sí, sí. escrito todo como falamos sí, sí, sí. normalmente entre nós si si si entonces eh, este ano bueno, salimos as 5 dun centro social que temos aquí as eh. cinco e meñan terramos yo ali eu curar as plegarias, as cordoninhas, mas já em esta esquela, em vista do que passou, já avisado po ano que vean o que vai pasar. Ah, sí. Que vamos a empezar a tirar os arrechejados, porque isto... <risas> o sea, aquí a cuestión acaba... A falta ten a, a, a, a, a, a caber polas bolas ou ¿sabes? A <risas> arrechejados, entonces, ¿no? É o que vos chametes a pero po ano vamos a buscar os arrechejados. Sí, se non hai matrimonio, arrechejados. Claro que sí, sí. É, eh, sí. efectivamente. Que <risas> si hai un que vai por iglesia, tocoulle, Claro. Que vai ao xusgado. Poxa, meñe tocou. Ora, que non hai nada deso. E dino, oi, mirad que paisanín, ora xa viva xa en tal. Ah, coño, vente pa aquí. Aí vai. Sí, o caso o caso é divertirse e pasalo ben con a, a... Bueno, de todo isto me irá acompañado de música, non? Sí, sí, sí. A ver, non sei... Sé, de feito, no, fomos, temos un grupo de, de música tradicional que chamamos a Torniña da Banqueiro. Sí. E no, vale, montámoslle unha letra, mm. o lo no que sea para botar y, pase, a ver, todas as as aquelas anedotas mm. que ímos encontrando sin preguntarle a eles, claro, aílles, bueno, mm. eh, pues bueno, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, claro, aílles, musicado, música douto, do, do despois sempre temos uns bar, uns bares colaboradoras Ajá. que dependendo donde sea, que pode ser eh, eh, tal cosidi pois desenvolvando, eh, depois para rematar a festa, ese bar sempre colabora con nós, pois poñendo un DJ ou o que sea, para Ajá. que a xente algo desporfa a festa esta noite. Claro, claro, claro. Fantástico. Claro, sí. bueno, a, a... a cuestión é eh antes antes fai un asta fai un 14, 15 anos hmm. a festa, xa, nos xa salíamos pola mañan xa hmm, hmm. eh, eh, salíamos eh, daqui da banqueiro banqueira motocultores con xente ah, eh, claro eh, a miña que motocultor todo disfrazado o moicultor todo engalanado pero que pasa íbamos por carretera eh, nós moito de beber agua non somos <risa>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 Eso todo o que está facendo non tan non entran nin unha de reglamento. Claro, claro, ese for ese formato for, e... de claro. Ese for... que darles un marcha atrás. Sí. Entonces, cando son dentro da parroquia, por carreteras locales Si. Sí. un calendario, un circuito a Ah. A, a policía local e como... acons expoñémolo si sí, sí. a policía local nas, eh, eh, na carretera local si sí que nos acompañe ajá, ajá. pero claro cando cullemos puy, a carretera nacional que pasa que nos atravesa a parroquia aí para claro, la policía local din e nos aquí terminamos loxe a un problema vos Claro. Claro, claro, claro. Eh, claro, es eh, un problema que es un problemón. Claro, a cañer sí. collen... Sí, sí, sí. Eh, ver, no, sí. No nada, si le fan, soplar... pero... si, si fan soplar... Si le fan soplar a hoja, da... esa agua claro, claro, que claro. me vedes, seguro que claro. nada positivo. Claro, claro, claro. si le fan soplar, luego después, los mm. multicultores no pueden llegar así. Claro que no, o claro sé... que sí, sí. <ríe> <ríe> <ríe> Bueno. No por dónde coller couso, no, y no no. Vale. ¿Y Vamos a... Eh... Sí. Eh, facer as cousas ben sí. eh, cando se, se non temos que ir á carretera general pois bueno, eh, estamos amparados e eh, polo conselho, pola policía local, a protección civil pero en outro tal claro, non podes pedir un permiso específico pa tráfico para andar con cousa que ti sabes xa que é ilegal o que vas pedir o xa que xa mm. sabes non, sí. Sí, sí, no, sí. non Muy... vamos e eh, Cando temos que ir así, imos ir andando. Bueno, pois pues alcanzamos un pouco máis as pernas sí. punto. Bueno, e punto. Pues, e o consello es... tamén colaborar con nós anos para un tren turístico que caray, bueno, caray. Tu vai subindo xente no tren. Bueno. Moi ben, moi ben, moi ben. Unha <risas> celebración importante que, por certo, vos rematades o entroido máis tarde co o resto, non? Porque parece ser que eso está previsto para o domingo próximo, non? Si, sí, si sí, o domingo 9 non sempre é o domingo seguinte. O domingo seguinte do do do do, do, do mércoledas, ou seguinte do, do, do, do o sea, domingo dentro e o martes dentro e o domingo seguinte que é o domingo de piñata, Cando ah, cando vos celebrades iso. Bueno, e iso é decir, de, de, ademais de toda para fernalia, como acabábos de dicir ou polo menos que en, entendínche en o principio, eso tá célebrasete tamais con degustando pois pues, uh, uh, esos petiscos que que o, o claro. a, a parella e a vos tamén axudade, seguro que alguén máis, alguén sí, bar e tal la, la, la, tamén no. E io e i vecinos a ver, os eh, vecinos tamén eh, participan. O, o o os os son os, os organizadores, sí. pero colaboramos prácticamente todos, sabes. O mm -hmm. que el va bastante, como digo eu, vos bastante, é que nos todos aporta que si, <risas> eh. Sabes? E Sí, sí, sí. Pa, a ver, é que é como dior, estamos falando de más de tantas personas, sabes? Ah, carai, carai. Claro, que é unha parroquia, pero moita xente... Chegase moita xente a celebrar esa, esa festaza, ah, non? Ah, eh... dón, xa de... Así, ni choqueiro, xa disfrazado, xa imos... E... E logo eh. despois, claro, que donde sea os, e... os veciños que é de alrededor caen que de... non se disfrazan, porque ao cero acabo, xa é xa porque, van bueno, non se disfrazan pela festa, igual, manera, sí viven igual, de outra maneira, pero si. que a viven. É un... Sí, sí onde que se vive na maninga a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 non non facéndose responsable dos danos mm. que se poideran ocasionar claro, precisamente eso todo eh, fíxeno mm. a raíz do de tráfico ah, ahí está non é que nos vimos non porque non nos podemos fazer responsables dunha cousa que sabemos que ilegal claro, claro, claro, claro, sí, sí entonces puxen esa moletilla non, non bro nada porque non é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 H mm. é unha, unha asociación o sea feita creada facemos e, tal facemos festas de romerías e todo eso mm, mm, mm. está legalmente que pasa claro nun non podes meter unha cousa ilegal nun ha asociación legal e, e é un lío mm. entonces eu sei que a tradición é moi boa e a xente lle gusta ir ilustratores e tal non, non pasa nada, pero olle sabes que é eh, o Un faga, é un riesgo, claro que si sí, é un riesgo. E canto... E se asumir o leu? Que no interior nunca pasa nada. Claro. Que non sa, a, a policía local... Axúdovos. Efectivamente, axúda, mas é o defeito, man, mando... Defeito, colguei en internet hmm. ayer o... Ayer, o, si, por他說, o, o recorrido xa marcado e todo, sabes? Oh, sí, este ano é cortinho, hai veces que temos que andar 2 kilómetros e pico, 3. Este ano non, que nos cadrou corto entón vai marcado y entonces, este ano por exemplo non hai problema porque todo é interior entonces nos temos autorización vale. do Conselho entón non pasa nada vale, vale, hai veces vale. que sí que temos que desplazarnos entón unhas carreteras cando son tituladas da xunta ou da diputación xa lógicamente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 Ai, si, si, iso é boa. Sí, sí. Una boa compañía. Ainda, ainda, ocupamos. Eh? Un, un boa acompañamento, claro que sí Si, <risa> ó, si. Sí, eh, oh, sí. disfrazados ou vades vestidos co Si, si, si, Imos disfrazados e a ver, eh, no, por exemplo, como moitas veces o grupo ímos máso menos todos iguales para que des ah. mesmo. Pero non, o, o ah. este nós ímos sempre tan de choqueilos, non non de ese de disfrazado. Xa, sí. no, o xeito sea, que antes de toda a vida, ¿no? ya, un ya, ya. un pantalón medio roto ou un pantalo medio roto, unha camesa media velha, un... sí. é é, eso. Sí, sí. é para, costa, dist para distinción do, do, do propio grupo, non? Di para que se vexe eh, que, que o grupo ten unha mínima un choqueiro, un choqueiro de toda a vida. Claro, claro, claro, claro.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 Algún, eh, algún cocido en especial. En, en septiembre tamén temos a posición dos barcos, que é Carmen tamén, ah. tamén, estamos con... Muy bien, muy a bien. ver, nos barcos, e despós, de feito, martes colaboramos co o de Boiro. Mm. A ver, no, estamos seguidos, eh. <risa> é? A cuestión é, no, non se nos podemos aburrir,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 pero no do enterro do oso xa hai xente, o sea ten unha cousa que vai pasando ora estes anos toca a min. Hmm. pero bueno, eu tamén xa non, non volvo a fazer 60 que xa os fixen, entonces, a ver si, sí, que, que, que eres relevo xa, que xe eres cinco, vamos, pues, que... Eh, que amigo que, que, espabra, que eres non? Sí, de que non? si, deixes que hai xa un relevo, non? que, que, que hai exactamente que, que alguén colle o testigo, non? Claro, e direi, que pa ano ou pa outro, pero bueno hai que, hai que ir empezando porque eu, a verdad, a ver, eu fago porque eu paso ben si, si, si é reconhece pero... cho, en choteu labor porque sí. en realidad de, eh, sí, facer hombre, todo yo, eso é y... es un, es un traballeño, pero <risas> a ver, de feito eh, o ano pasado un de, de, de, de tres colegios que un Un, un, unha xuntanza cos colegios de Boiro e botei unha semana explicando pros colegios, o que era entre os dos, mismo, de en hora, uh -huh. o mesmo que estou fazendo a hora por fom pros colegios, por claro de feito había un, un un colegio de Manresa ou bueno, me parece que era de, de, de Cataluña eh, outro de Cantabria, outro de Zaragoza e claro cando vir un Sabes, unha aí xa un pouco claro, pois pues, cando nos venden parece que están disfrazados, es? ¿eh? Porque veíamos os de como se si fóra realmente o enterro. Sí, sí, sí, enterro, sí. Que os rapaces foron por aí, bueno. Sí, lo... se sí, non, no, hai que claro, si levas a caixiña e todo ese eh, a parafernalia, sí, sí, esa especie sí, sí. de, de... unha un, caixa que leva unha cruz arriba, se si, se si bus, si eh, en, en en Facebook.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 Caraí, unha caixa de Si, negra, non? Unha caixa negra é eso. Si sí, sí, sí. había unos do colegio de aquí. Era ya vacinillo ao lado. Aí va ceninho, si, si, vacininho, iso é dun devil. Água bendita que vai bendecindo co tripote, deso coas cubillas, deso coas Hai un que vai un cura, que, da que, da que, da que da vai disfrazado de cura, non? é o mensalo, vai disfrazado de cura. Te sí, sí. o de sempre, turbano. E outro que tamén... Que, que, que vai bendicindo, que, ben que vai bendicindo a todos os, os veciños que se ah, chegan por ali, sí, non? Sí, <risos> <sí, risos> sí. Ah, sí. sí, sí, <risos> sí. Botando e auja, Vale, vale. Pois, de verdade <risos> que estás nos contando unha historia extraordinaria extraordinária que, ademais, remata o, o, o, o, o entroido de Galicia pois, dunha forma especial. Que o facedes cada ano, ademais, como que diste, eh, precisamente o domingo despois de, de, do Mercos de Cinxa, non? Efectivamente, sempre o domingo. A má outra, nós nunca suspendemos, e non se pola me chamaron por talas. Hmm. Se si chove, pois moi llamo, se si non chove, pois non. <risas> nunca suspendemos. E dicen, joder, se suspendemos, porque aquí dá chuvia para o domingo. Sí, sí. E digo yo, non, para que non é, é suspendemos, non é unha cousa... Sí, sí. Non se suspendemos... Eh, sí, é de obrigado o cumplimento. É unha persona, unha familia. Claro, e é, ademais é de obrigado o Non? Que decir que claro, eso Claro, porque a cuestión é. Eu non te imaginas, está toda a familia, os veciños facendo filloas toda unha noite, porque no, atés contas que nós en medio hora comemos moito. Uh -huh. Pero para o que o comemos nós e moita xente está traballando toda a noite. Claro, claro, claro, no, facer filloas. Eu leva... non vamos. E facer filloas leva un no. traballiño, además é no, eh, ser tan finiñas e ese... claro, claro, claro. eu, eu teño de axudado en varios Y mm. se vota toda a noite non é broma, eh? sí, sí, sí, sí, sí. e, e ora chove non vamos. Homem, sono falta de respeto. Sí, sí. sí mollámonos sí, un chisqueño pero, respeto, pero vamos, claro que sí. sí, sí. Mollámonos, pechexamos a casa, escamos deixámos, xa, a non pasa nada. Claro que sí. Pois, pues, eh... esa sen, aí que ten un respeto. Eu digo, eu de feito nin comentei, eu se tu me con ela hoje. Sí. Oye. Controlando o tempo, más ou menos como veches o tempo. Eh, eh, eh, fai máis ou fai menos date conta a ver, nós eh, o noso protocolo a xente que nunca fallamos que andamos ardor desto 50 persoas somos fijo si, sí, si, sí. amén, como ti dís non se pode facer un feo a, non se pode facer un feo a esa parella que, que trabalha claro, é un feo Es un ah. feo grande. Para otros... mí lo no más importante es eso que el resto tú. sí Sí, a parella y otros vecinos que también aportan a su participación. Claro, claro, claro, claro. Ahora claro. imagínate. Sí, sí, sí. Puedes decir, mira, eh, eh, mira no vamos porque choveo, no. Choveo, me llamo, no sé punto. A ver. Sí. Con eh, coches un parajo, pues, si arreo sí, parajo. No, claro, sí, coño. Sí, sí. Eh, si sabe si demasiado que no podemos ir en procesión, coño, pues vamos en coches. Sí, sí, sí. Pero, lo... ¿sabes? Pero esto hacemos yo. Claro, claro. De claro. Feito, Eh, pues... es, y vamos a ir por la tarde preparar un sitio para sí. estar hemos acubertos sí. a ver, pero hoy hay mm, sí. no nos suspendemos nunca moi ben. Pois, Coco, desexamos che moitísimo éxito, eh, eh, parabéns a ti e a todo o equipo que ti, seguro que te sei moitos axudantes que eh, farán que todo eso, que eso fará, farán que todo, todos vosotros teñade moitísimo éxito, felicitacións a ti e a todo o equipo e tamén a esa parella que, como te, teño entendido que son Conchita e Paco, non?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 Muy ben. Poto si, con eles van a ser os artífices esas charlas. Moi ben, moi Pois tenicitos tamén da nosa parte eh, cando bueno. teñamos o o áudio xa che mandarei para que teñas tú constancia e eh, que podes tamén disfrutálo con, sí. con todas as persoas. Moitísimas gracias sí, por todo participar. Moitísimas gracias a moitísimas gracias de, verdad, eh. de verdade, eh. que os galegos do Mediterráneo enteráronse dunha cousa especial que leva moitísimos anos celebrándose aí en A Banqueiro en en Brión. Sí, Moit, Moitísimo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 na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 Espero volver pronto aquí con Julio. Muchas gracias, veña. Hasta luego.